Душать, мовляв, свободу творчості, різні консерватори і не признаються козли. Їхній редактор за скандал взагалі бабусю продасть і свою, і чужу. Настюх, аби ти не сумнівалася, там у них інтерв'ю з білим чаклуном придумали. Чаклуном білим. Допомагає в кар'єрному зростанні, бізнесі та особистому житті, ага, Тепер у них у редакції телефон не замовкає, а начальство довольне. Ти теж дзвонила. Якийсь час Ірина слухала, не бажаючи вірити, що її розумна та розважлива подружка теж могла купитися на статтю про білого чаклуна. Не просто клюнути, навіть виконувати всі рекомендації, котрі неіснуючий чаклун давав у вигаданому по п'яні трьома журналюгами інтерв'ю. Далі без жодного ентузіазму закінчила свою історію, розказано вже четверте за вечір. Ентузіазму не було, бо дізнавшись, що Настя купила на білого чаклуна, Ірина вкотре втратила віру в здатність людей мислити мудро, а заодно з тихою радістю переконалася, все ж таки в неї геніальний чоловік, Раз люди вірять йому, що він придумав, і видасть за правду. Словом, цих калігул відразу на телебачення, в прямий ефір, запитують про скандал, правда, мовляв, що вас президент заборонив. Ті не відмовляються, уточнюють хіба. Сам президент поки що не заперечив цієї інформації. Ми, мовляв, не віримо. Це можуть бути його клерки, секретаріат, комісія з питань захисту моралі. Є в нас така. На неї будь-що валити можна. Коротше, почалось все це десь півроку тому. З того часу у виклику анчлаги, гастролі і заграничні фестивалі бабло сиплеться, а мій хоч би сотню зелену взяв. Ага, ось сьогодні на цю сотню і накачали наче Барбоса. Вже коли Ірина лежала у ванні, з заплющеними очима, писнув телефон, який вона завжди тримала біля себе, де б не була. Глянувши, хто дзвонить, утомленим голосом відповіла. Ага, Олюх, привіт, сонечко. Хто тобі сказав? Ясно. Про білого чаклуна правда, тобто неправда. Ну, правда, що це брехня. Коротше, сама заплуталася. Ага, і не тільки це. Слухай, я вже не можу з ним. Давно кажу, бери за такі штуки процент від прибутку. Ти маєш повне моральне право. А він, Олюх, знає, що заявляє? Я не буду так низько падати. У спальні Максим Бойко... Нарешті скотився з ліжка на підлогу. Усю глибину свого падіння Макс відчув, як це завжди буває вранці. Спочатку прокинувся на підлозі і не відразу второпив, де перебуває і чому ліжко, на яке він вкладався в тумані, таке велике і таке тверде. Потім, коли прозрів та підкорив говерлу власного ліжка – не намацав із відповідного боку дружини. Вона розмістилася у великій кімнаті на дивані. А це, як правило, означало не просто «я ображена», а ще гірше «ти будеш вибачатися». Ага, налякала їжака. Для Максима Бойка вибачатися давно стало частиною професійного обов'язку. Адже тижня не минало, аби він чи хтось із його колег не писав офіційного вибачення за публікацію тих чи тих неперевірених фактів. Усі, хто робив щоденну газету «Фокус Плюс», від редактора до прибиральниці, знали. Газетні матеріали, факти, в яких старанно перевірені, мало кого цікавлять. До того ж, на нормальну перевірку фактів потрібні по-хорошому тижні, як на місяці а то й взагалі проки, чого газета, яка, незважаючи на фінансові проблеми земної кулі, виходить п'ять разів на тиждень, уперто іменуючись при цьому щоденною, дозволити собі просто не могла. Тому написавши, що з зоопарку втекла мавпа, залізла вперше ліпше прочинене вікно, вкрала хазяйські гроші, а потім намагалася купити собі банан, на чому і була спіймана, «Фокус плюс» нічим не ризикував. У таких випадках діяла випробувана роками редакційна політика. Спочатку автор статті заявляє, мав помогла не тікати з зоопарку, або коли точніше тікати не з зоопарку. Очевидячки, говорив далі автор статті, примат дриманув від олігарха який купив його для забави у свій домашній зоопарк і з приходом кризи вирішив оптимізувати свої витрати. Тобто перестав витрачатися на тварин із домашнього зоопарку і випустив їх. Звісно, переконаний автор статті, жоден олігарх не признається, що це від нього втекла макака. А стосовно зоопарку, вибачте, помилка вийшла. В газеті ж не написано, з якого саме зоопарку. І добре, що ви в Київському міському зоопарку вже перерахували всіх мавп, переконавшись, усі на місці. Тепер гроші вкрали з квартири пенсіонерки Товстоп'ят Тамари Іванівни. Адресу, за якою вона проживає, кореспондент газети, на свій жаль і сором, не зафіксував. «Мавпу з гаманцем біля ятки з бананами», Бачили свідки Семенюк Юрій та Калашникова Тетяна, ось тут написано. Вони назвали кореспондентові свої імена, прізвища, навіть дали коротенькі інтерв'ю. Де їх самих можна знайти? Пардон, очевидці не лишили своїх координат. Вони не зобов'язані так робити. Спробуйте, якщо хочете, знайти їх через службу довідки. Не хочете? прапор вам у руки. На фото в газеті людина з мавпою на руках. Звати цього чудового чоловіка Костюк Микола Миколаєвич. Він теж не лишив своїх даних, просто прийшов у редакцію з мавпою, розказав, де і за яких обставин зловив її, дозволив себе сфотографувати. За що купили, шановні, за те і продаємо. Треба вибачитись. Дуже треба офіційно що написати. Вибачте, з Київського міського зоопарку мавпи не тікали, немає проблем, напишемо і писали